A megperzselt lány. Július 24 éresik esik a nagylány három névnapjának egyike. Hogyhogy hogy három? kérdezik ön. Hiába látszik, hogy nem eléggé járatosak a szentek dolgába, se a mi gyermekeinkébe. A naptárak és egyéb idevágó iratok gondos tanulmányozása során ugyanis gyermekeink mindegyike képes felmutatni, legalábbis egy-néhány szentet, aki különféle dátumokkal az ő nevét viseli, vagy azzal szoros krokonságot tartó nevet. Már most gyermekenként három szentes átlagot véve alapul és összeszámolva, hogy nekünk van három gyermekünk, a feleségemnek pedig öt testvére és mindegyik testvérnek legalább két gyermeke, Kiviláglik, hogy életünk az egymást lázas iramban követő névnapok sorozatából áll. Csupán pópnak, aki köztudomásulag a legmaflább, a legtisztességesebb, mondja nőm, a családban, sikerült mindössze egyetlen soványka Szent Mauricióra bukkannia szeptember 22-én. Tétuva kísérlete bizonyos Szent Maurílió kisajátítására már nem nyert jóváhagyást. A kislány, aki általánosan Tatti néven ismert bár, de anyakönyvileg szólva a kettős Nicoletta Gabriella névre hallgat, hét névnapot lehet magának. A nagy előkotort egy Szent brónót október 6-án, egy Szent március 14-én, és ezekhez tavaly még egy Szent Brúnone is társult július 24. én A magam részéről nem kezeskednék érte. A nagy viszont tágra nyitva két tökéletes kékségű szemét kijelentette, hogy eme saját két kék szemével látta fenti Szent Brunonét egy nem tudom milyen kalendáriumban, melynek idő előtt nyoma veszett, s hogy nem szabad elhanyagolni egy szegény szentet, akit talán azért neveztek így, mert nagyon kövér volt, és a barátai folyton csúfolták. Fogalmam sincs mi haszna lehet mindebből magának a szentnek. Lett akár kövér, akár sovány. Tény az, hogy tiszteletére ez év július 21-én is illendően ünnepeltük a nagyot. Megvolt a szokásos nagystabású uzsonna a hársak alatt, a szokásos gyerek és unoka öcs unoka sereglet, a szokásos kenyérgalacsin és haigálás, a szokásos Coca-Cola arcba fröcskölés, a szokásos te hülye, te marha kiáltások, melyeknek két-három négyszeres vízhangja körbe kergetődzött kis tó darabkánk zöldes kékőblén. No és a kacajok. Soha senkit nem hallottam úgy kacagni, mint őket. Vagy talán csak nem emlékszem rá. Talán ugyanígy kacagtam én is. Talán ő is, amikor kicsi volt. Olyan féktelenül hahutázott, mint most Pop. Szana dobált végtagokkal és potyogó könnyekkel. Szerettem volna, ha korában ismerhetem őt. Lényének az a része végképp elveszett számomra. A hársak, a kavicsok, az öböl vízhangjai olyan emlékeket őriznek róla, amelyekről én lemaradtam. Hát talán hülyézett és marházott ő is. Aznap délután, miközben fütyűrészve és feléjük fütyülve nyírbáltam a sövényt, minden esetre azt gondoltam, ha jelzők tekintetében nem fejtenek kiski nagy változatosságot, egy fontos erénynyel kétségkívül ékeskednek családunk gyermekei. Kevés kell nekik a jó mulatsághoz. Mondhatnám, igen kevés. Néhány posztóállat, egy pár uszony, egy kirándulás a völgybe, egy uzsonna a kertben, egy kis olajbogyóhaigállás, egy Coca-Cola arcba fröccsentés elég ahhoz, hogy harsány boldogság töltse el őket. Nagy-nagy adomány ez, s mi örökítettük át rájuk, gondoltam Mót felett büszkén. Kevéssel jól elszórakozni, ez a belső gazdagság jele. A feleségem tollára méltó aranyköpés igencsak megnyerte tetszésemet, és elégedetten fordultam a belső gazdagok asztal társasága felé. Mérhetetlenül gazdagnak látszottak. A kenyérgalacsinok, az olajbogyók és a spricceg egymást érték. Bú lélekszakadva nyargalt körbe-körbe abban a híú reményben, hogy sikerül valamelyik lövedéket elkapnia és bekebeleznie. Az öbölbéli vízhang alig győzött mindent elismételni, és én már-már újrakezdtem a fütyűrészést meg a sövénynyírbálást, amikor tekintetem az ünnepeltre esett. A füty bent a torkomban. Míg a többiek mind talpon voltak, mégpedig a székek és az asztal tetején, ő, no nézd csak, ott üldögél elomolva, lábát hanyagul lógatja oldalvást, könyöke az asztalon, álla a fején. ujjai egy láthatatlan hárfát pengetnek, és arcán arisztokratikus unalom ömlik szét. Megdörzsöltem a szemem. Hát ez meg micsoda? Hé, te ott! kiáltottam rá. Már gyülem lett is bennem az átkozott idegesség. De még fel sem gyűlöm lett egészen, amikor az ennetség szobra felcihelődött, rátart ilyen kinyújtóztatta hosszú lábait, majd pillantásra sem méltva, tova vonult előttem, és elhagyta a szinteret. Hé, hey, hey, ordítottam ordította mújból így ünnepled a saját névünnepedet? Amikor rajtam van az idegesség, sose tudom rendesen kifejezni magam, és ettől még idegesebb leszek. A leányzó visszafordította lankatak fejét, Év csak annyira, hogy felém irányozhasson egy keserű mosolyt. De pompás ünnep, de pompás ünnep, mormolta a síri hangon, és már tovább is lejtett fáradt agár lépteivel a ház irányába. Nem találtam idejében szavakat. Az áttűnés végén nőmhöz fordultam, aki rendíthetetlenül írt, mezitláb és szalmakalabban a sövény túloldalán az ünnepi asztal közelébe. A fején találta egy-egy olajbogyó olyan mozdulatot tett, mint amikor legyet heseget el az ember. Hé! mondtam neki. Ő megint elhessen tett egy legyet. Rájövöltöttem. Hozzád beszélek! Megtudhatnám, mi a baj a lányodnak? Amikor rajtam van az idegesség, a gyermekek mindig az ő gyermekei. Eszébe jutott, hogy tizenöt éves, közölte ő, fel nem hagyva az írással és hogy nincs sok savabors a Szent Brunone ünneplésének, ha egyetlen fiú, ifjú vagy ifjont sincs a láthatáron. Hát ez a csomó kölyök, aki... Ezek unok a testvérek, szakított félbe határozottam. Ezek gyerekek. Ő pedig ugyan micsoda? kérdeztem. Ostoba kölke, taknyos agárhölgyemény, csecsemő. Mikor egy percen ezelőtt még úgy haigálta az olajbogyót, mint... Nem hajgálhat olajbogyót az idők végezetéig? – szakított félbe ismét. Aztán felsóhajtott. – Meg kell hívni hozzá néhány fiút? – jelentette ki. – Ma estére. – Ne gondolják, hogy ez valami csekéség. Val a rendelkezésre álló fiúkészlet a financokat leszámítva meglehetősen gyér. Az évszázadok óta azonos nyaraló családok egy kézen megszámlálhatók, és pillanatnyilag túlnyomorész nagyszülőket, szülőket és zsengekorú kisdedeket foglalnak magukban. Nőm ismételten felsóhajtott, míg a gyermekek és unokaöcsök öccsök, hugok, asztaltársaságát szemléltet. Így volt az én időmben is, mondta azon a távoli hangom, melyet az emlékek számára tart fent. Csúpa testvér, unoka testvér, megint testvérek és megint unoka testvérek olykor elveszítettem az életbevetett hitemet. Mintha csak láttam volna, ahogy aprón és feketén fivérek és unokafivérek légiója közepette, éppen elveszíti az életbevetett hitét. És aztán kérdeztem idegesen. Nem az a fajta ezitten, aki hosszú időre veszíti el a hitét? Ó, azután megjelentek az import fiúk. vetette oda könnyedén. kattak köztük egészen tűrhetőek is. Félszemmel szemmel sandított rám. Egyet meg magam importáltam személyesen. Amolyan kelek útja, sárga szemű alak volt, aki három szót szólt havonként, és képeket pingált, amelyektől halára rémültek a nagyanyáim. Ráismertem önmagamra, és fellélegeztem. Jó, jó, de akkor már 17 éves voltál, mondtam a torkomat köszörülve. Egyáltalán nem érzem fontosnak, hogy most rögtön hanyathomlok rohany fiúkat importálni Bruna számára. Nincs szükség importra, felelte ő. Bízz csak rám. Vajon tettem-e mást valaha is? kérdezte a magasságos mennyboltól. Ő föl se vette. Fogak közt dudorázta, hogy fiú ifjak, gyertek ki, vár a bruna, ideg ki. Már lóholt is a ház felé, hogy kihallgatásra jelentkezzék az agárnál. Az ekkor következő párbeszéd olyan volt, hogy ha a szomszéd szobából végighallgatja az ember, mint jó magam, karján felborzolódott a szőr az idegességtől. A lényeg így foglalható össze. Az anya szerint néhány meghívásra érdemes ifjonsz, a valszoldai nyaralás valamely úttörőjének fia, unokája vagy ükönokája, azért akad itt-ott elszórva. Ám a leány szerint nem akad egyetlen egy sem, aki megfelelne. Vagy kicsik, vagy nagyok vagy nagyon kevéssé ismeri őket, vagy túlságosan is jól. Vagy, hogy ez a bajuk, vagy az. Minden névre a hányat csak említett az anya, a leány sóhajtott, vagy nyögött, vagy gúnyosan kacagott, mondván az, hogyan kérlek, a maz, micsoda vacakság! Giorgio, na ne viccelj! Csikko, maga a halál! Ha netán a valszoldainak álcázottani perkins kínálják neki, hát legalábbis köpött volna. Addig-addig fanyagot, míg nem az anya, türelme fogytán kijelentette, ám csináljon, amit akar, hogy ilyen egy Isten csapása a 35. évét is úgy fogja megérni egyetlen vad udvarló nélkül. Minek utána a megrettent leány nyomon követte őt a kertbe, svátig fogadkozott, hogy jó lesz, mindenki jó lesz, Giorgio és Paolo és Chico és a kicsik és nagyok, és ezek után amazok, csak hívja meg valamennyit. Az anya azonban vadul ütötte verte az írógépet, és a leányra ügyet sem vetett. Így azután az utóbbin végképp eluralkodott a világfájdalom, és mindezek eredményeképp én kerekedtem föl, hogy meginvitáljam a fiúkat. Az ifjaknak 21-től felfelé már régebben megbeszélt valóságos vagy állítólagos programműkort lugánóba és nem jöttek el. De a fiúk 18 tól 20-ig, és az ifjoncok 15-től 17-ig eljöttek öten voltak. Csemete koruk óta ismertem, és minden nyáron viszont láttam őket. Mindig nőttek valamennyit közben, akár a ligetbeli nyárfák, amelyek első itt léttemkor araszniak voltak, ma pedig hat méter magasak. S akár a nyárfákat úgy fogtam fel őket is, mint a táj kedves és ártalmatlan részét, amely ráadásul annyira ismerős, hogy szinte már észre sem veszi az ember. De ezen az estén, ahogy a kertkapuban megjelentek, mintha először láttam volna őket. Nem nyárfák voltak, fiúk. Lassan közeledtek az ösvényen, szűk farmernadrágban, hanyag, tag és hanglejtéssel, a lányom esetleges csábítói. A leány a verandán várta őket, Emilio nevű elválaszthatatlan 17 éves unoka bátyjával és három-négy innen-onnan előkerült barátnőjével, akik mind egyszerre beszéltek. Ő maga nem beszélt. Csak át az ajtó megvilágított négyszögében, hosszú lábú, hosszú szempillájú fiatal lány, és mintha őt is akkor láttam volna először. Megtört szívvel ballaktam föl az emeletre. Beköszöntem Pophoz és Tattihoz, már ágyban voltak, vérig sértve, amiért őket kizárták. – Fúj! – mondta a kicsi, aki nem tűrheti, hogy bárki is fölébe kerekedjék. – Nekünk úgy, hogy fokkal fabbak a pelék, mint az öffesz-iffönz véve. – Fúj! – Grunt! – szólalt meg Pop. Amikor dühös, csak egy kicsit, mindig azt mondja Grunt. Amikor dühös, de nagyon komoran pislog és hallgat. Amikor dühös, de szörnyen, törzúz és ugyancsak hallgat. – Grunt! És még egyszer Grunt! – ismételte ezúttal, mint egy elvi álláspontját leszögezendő. – Eloltotta a lámpát kimentem nőm után a szobánk erkéjére, s végig nyúltam az övé melletti székben. Előttünk a simató felett szétterült a valszoldai hol tölték meg megújuló varázsa, de én sehogyan sem tudtam élvezni. Arra a pöttömnyi szőke pörgetyű féleségre gondoltam, amelyik a háborúból visszatértem, kor megfontoltan szemügyre vett minden oldalról. Piszkos voltam, beteg és elcsigázott. Végül pedig rám emelte hatalmas, ragyogóan tiszta, égszinkék majolika szemét, és szívélyesen így szólt. – Szervusz, bácsi! Mint ha most is éreztem volna lanymeleg, dundi pracliát a magam csontos és izzadt kezében, meg azt a szívtépő hálát, azt a foházt elszorult torkomba. – Istenem, ad, hogy megtanulja, mi az a papa! Megtanulta. És most én, a papája, eltűröm, hogy mindenféle jöttment fiúk csak úgy idejöjjenek, és megkörnyékezzék a saját házamban. Tudjuk jól, milyenek a mai fiatalok. Zabolátlanok, romlottak, megperzseltek. A feleségem tehet mindenről. – Szép kis anya vagy! – tört ki belőle. Ő rezzent össze a fekvőszékében. – Ki? – kérdezte bamba. Hol? Hogyan? – Te! Itt! Most! – ha olyan anya volnál, amilyennek egy anyának lennie kell, felügyelné rájuk. Utána néznél, mit művelnek. De hiszen én tudom, hogy mit művelnek. – Mondta mondtam én. – Nincs itt semmi hümmögni való. Derékfiúk ezek, sőt, derékgyerekek. Ismerjük mindegyiknek a mamáját. – kezdtem újra. Ha tudnád, miket műveltem én, miközben a mamám éppen úgy vélte, hogy derékgyerek vagyok. – Úgy? mondta felajzott érdeklődéssel. – Ezt sosem mesélted nekem? Mit műveltél? – Bizonyos dolgokat az ember nem mesélget, hanem csinál. Én csináltam. Ezen elgondolkodott. – Mert te olyan tüzes fajta voltál, állapította meg végezetül. – Romanyai vér, stb. – Csak szellemesked, de én... – Ki szellemeskedik? vágott a szavabban. Van benned romanyai vér, vagy sem? – Ezekben itt nincs? Kizárólag vér folyik az ereikben. A feleségemmel vitába bocsátkozni, olykor teljességtelen reménytelen vállalkozás. Ekközben pedig oda lenn a verandán fülemet hegyeztem. Tompán felhalacottak egy szakszofon erotikus nyögései. – Hallod? – kérdeztem. – Vajon mi egyebet akarnál hallani? Hágyú dörgést? – kérdezett vissza. – Mondtam én, hogy reménytelen vállalkozás. Hát csak üldögéltem ott parázsdó tűzrakással a fekvőszékem alatt. Hallgattam azt a kétségbe esett nyekergést odalentről, és a tellihol gyöngyházfényében seregestől bontakozott ki tolongott és vonaglott előtte megannyi huligán, züllött leányzó, James Dean, Elvis Presley, meg viszki, rágogumi, kábítószer, fiatalkorúak bírósága, brutális borzalmak, négerek, fehérek, romanyaiak, lombardok, Mindenféle fajta megperzselt kiskorúak, és mindennek a kellős közepén foglalt helyet. Bruna tetőttől talpig elszenesedve. Maradj már egy kicsit nyugton, szólt rám a feleségem. Mi lehet, rágyött a vitustánc? Tönkreteszed nekem az egész holttöltét? töltét? Nincs más gondja, mint a holttöltet. tölte. Felelőtlen vagy, robbantam ki, meg naív és hiszékeny. Hát nem tudod, milyen a mai fiatalság? Nem jársz moziba? Nem olvasol újságot? – Ha úgy gondolod – vetette oda – miért nem mégy magad, és nézel utána, hogy mit művelnek? – Mert nem merek – gondoltam. – Az ilyesmi az anyára tartozik – szóltam fenn hangon. – Ezt meg ki mondja – ellenkezett. – Húzzunk sorsot. Az volt az érzésem, hogy mindenáron időt akar nyerni, elterelni a figyelmemet, és úgy csűrni-csavarni a dolgot, hogy kibújhasson anyai kötelessége alól. De amikor erőteljesebb szidalmazási szándékkal feléje fordultam, megláttam a holt fényben kis a próorcát, és megláttam ezen az arcon, hogy ő is fél. Megfogtam a kezét. Menjünk együtt, indítványoztam. Engedelmesen állt fel. Te meg a te romanyai véred, mormolta. Sikerült rám is átragasztanod a csúv gondolatokat. Úgy osontunk le a külső lépcsőn, mint két összeesküvő. – Csak halkan, mert meghallanak – mondtam. – Nézzünk be a zsalú résén. Óvatosan lépkedtünk, nehogy lábunk alatt megcsikorduljon a kavics. A hátsó ablaknál álltunk meg. A zsalúk zárva. – No, rajta – mondtam. – Nézzünk be egyszerre. Egy, kettő, három. A romra odaszorítottuk arcunkat a zsalúhoz, és benéztünk. A gramofonról a Pretters együttes énekelte a My Prayert, és körülötte ülve üres kokakólás üvegek és a felfalt szendvicsek maradványai között a megperzselt fiatalok komoran hallgatták, komoran himbálták válukat vagy lábokat a zene ütömére, és kiki komoran nyalogatta a maga fagylat porcióját. – Istenkém, de hülyék! – suttogta hitvesem. – Sebesen iszkoltunk a magyaró bokrok alá, nehogy meghallják a az ágak közt velünk nevettek a pelék, squeak, squeak, az ágak közül cikk mintákat rajzolt arcunkra a holt, és mi ott hevertünk a kavicson, és egyikünk sem volt több tizenöt évesnél. A teli furat fura tréfákat ez azonban nem tréfa volt. Varázslatos volt és szép, és egy kicsit szomorú, hogy ennyire szeretjük egymást majd húsz év után. A veranda ajtaja lassan megcsikordult, mire villámgyorsan felültünk. A kiáradó fényben megjelent brúna hosszú és vékony, valamint egy ifjonc ugyancsak hosszú, ám kevésbé vékony alakja. Ez Paolo – súgta a feleségem. – Vajon mit csinálnak? Azok egy percre megálltak az ajtó előtt, aztán felénk indultak az ösvényen. Mi megbehátráltunk a legsötétebb zugba, nehogy észrevegyenek. A szívem erősen dobogott, és hallottam az övének a dobogását is. Néhány lépésnyire tőlünk a mogyoró bokrok tövében álltak meg. Bruna felnézett az ágakra. – Squeak! – mondta halkan. A peléket szólítottam. Nyeltem egyet, és hallottam, hogy nagyot nyel a feleségem is. A pelékben keltett az idegen jelenléte, és nem mukkantak. – Squeak! – bődült el az ifjonc. – Ó, te hülye! mondta Brúna. – Itt csak elijeszted őket. Add a lámpát! Az ifjonc alázatosan átnyújtotta a zseblámpát. Brúna felfelé világította lombokra. – Squeak! – ismételte Halkan gyöngéden. – Squeak! Végül egy felbátorodott Pele válaszolt neki. – Ott van! – suttogta Brúna. – Látod? Ott azon az ágon kapaszkodik. – De aranyos! Szólj hozzá te is, de Halkan! – Squeak! próbálkozott az ifjonc. A pele neki is válaszolt. Squeak, jól van. A mieink közé tartozóta te is. Squeak. A többi kórusban ismételte. Ők pedig boldogan felelgettek. A beszélgetés így folytatódott egy darabig, és nem tudom, kiszórakozott jobban. Őke, vagy a pelék, vagy mi ketten. Az ellenlápa fényénél a lányunk szeme tiszta volt és gyengéd, akár a gyerekkor, amelytől nem tudott elszakadni. Végül futva tértek vissza a verandára, mi meg ott maradtunk, és jól esően szégyeltük magunkat.